Det var tur att Bilbo hittade den där ringen där nere i de mörka gångarna i Dimmiga bergen. Först använde han den när han skulle klara sig undan Gollum, som var den som ägde ringen egentligen. Men man kan väl säga att Bilbo vann den i edeltävlan. tävlan. Åtminstone var det vad Bilbo brukade säga själv efteråt varje gång han berättade om det. Det hör inte hit att Gandalf brukade se väldigt bekymrad ut. Varje gång den där ringen kom på tal Det var bra att Bilbo hade den Inte till tal om den saken Först hjälpte den honom att smita från Gollum Sedan från orkarna som vaktade utgången från Dimmiga bergen Sedan hade han stor nytta av den När hans vänner blev fångade av spindlarna i mörkmården Och sen blev alla fångade av alverna Som var hemskt irriterade över att hitta främlingar i sin skog Alla utom Bilbo som blev osynlig och smög omkring i alvernas grottor i flera veckor, och kunde springa med bud mellan Thorin och de andra dvärgarna. Thorin satt, minns väl du, i en särskild cell för sig. Bilbo smög alltså omkring, och försökte tänka ut en plan att rädda sina vänner. Och en kväll kom han på något verkligt listigt. Kvällsmålet hade delats ut bland fångarna, väktarna klev iväg neråt gångarna och tog med sig facklorna, så allt låg i mörker. Då hörde Bilbo, kungens hovmästare, säga godnatt till överste fångvaktaren. <hör> kom med mig, kom med mig här och smaka på det nya vinet som vi just har fått in. Jag, jag, jag måste jobba hårt ikväll för jag ska ha bort tomfaten ur källarna. Låt oss... –Få en styrketår först. –Ja, gärna det. Jag ska smaka på det tillsammans med dig och se om det duger för kungens taffel. –Ja, det, ja, det, ja, det, ja. det är fest ikväll och det skulle inte gå an att komma med dålig vara. <laughs> När Bilbo hörde detta blev han helt uppskärad. Han förstod att lyckan var med honom och att han hade en chans att genast pröva sin plan. Han följde efter de båda alverna till en liten källare där de slog sig ner vid ett bord med två stora vinkrus. De började dricka och glamma. Bilbo hade en ovanlig tur. Det ska starkt vin till för att göra alver dåsiga men detta tycktes vara ett starkt vin skördat i Dorvignons stora vingårdar och inte avsett för soldater och tjänare utan bara för kungens fester och för mindre bägare inte för hovmästarens stora krus. Snart började överste fångvaktaren nicka till. Så la han huvudet på bordet. Och somnade. Hovmästaren fortsatte att prata och skratta för sig själv en stund. Han märkte visst inte att den andra hade somnat. Men snart skönk också hans huvud ner mot bordet. Och han sov och snarkade bredvid sin vän. Då smög sig hobbiten in. Vips hade överste fångvaktaren blivit av med sina nycklar och Bilbo travade så fort han kunde framåt gångarna till cellerna. Den stora nyckelknippan var mycket tung för honom och ofta hade han hjärta till halsgropen, trots sin ring för han kunde inte hindra nycklarna från att klirra högljutt allt emellanåt och då darrade han i hela kroppen. Först låste han upp Balins dörr och när dvärgen hade kommit ut låste han den igen omsorgsfullt. Balin blev mycket häpen, som man kan tänka sig. Glad som man var att slippa från sin tråkiga lilla stenkula. Vill han stanna och fråga om en massa saker? Vad Bilbo tänkte göra? och så vidare. Vi har brott. Kom med mig bara. Vi måste hålla ihop allesammans och inte ta risken att bli skilda åt. Antingen måste alla rädda sig, eller ingen. Och det här är vår sista chans. Och någon kommer på det här vet du, katten var kungen stänger in er med kedjor på både händer och fötter skulle jag tro. Fråga inte mer, är du bussig? Så fortsatte han från dörr till dörr tills hans följe hade ökat till tolv personer. Ingen av dem var så värst kvick av sig, så sådär i mörkret och efter den långa fångenskapen. Bilbo fick hjärtklappning varenda gång de törnade emot varann eller muttrade och viskade i mörkret. Men allt gick väl och de stötte inte på några fångvakter. En stor höstfest firades just den kvällen i skogen och i salarna ovanför dem. Nästan alla kungens män var på kalaset. Efter att ha trevat och famlat sig fram ett bra tag kom de till Torins fånghåla, djupt nere i berget, men lyckligtvis inte så långt från källarna. Sanna mina ord, Gandalf hade alldeles rätt som alltid. Du är mycket fiffig, tjuv, och vi står i stor skuld till dig. Men vad ska vi göra nu? Du har förstås en mästerlig plan. Låt höra. Ja, så värst mästerlig vet jag inte. Men det är en plan i alla fall. Ni förstår, så här är det. Alverna odlar nästan ingenting själva. All mat och dryck får de från en människostad som ligger en bit nedströms, ungefär där skogsälven mynnar ut i långa sjön. Nu är det så här att en mindre flod flyter precis rakt under vinkällaren här. Och den floden förenar sig så småningom med skogshälven. Och det är på den floden som människorna får vintunnor och mat hit. Menar du att vi ska simma? Ja men vänta, vänta nu. Låt honom tala färdigt. De tomma vintunnorna släpps ner i floden här genom en lucka i golvet. Och flyter iväg med strömmen tills människorna från sjöstad plockar upp dem. Och alldeles nyss hörde jag hovmästaren säga Att just ikväll ska de göra sig av med tomfaten i källaren Om vi kryper ner i varsin tomtunna Så kommer vi enkelt och smärtfritt härifrån Ja, det vill säga smärtfritt och smärtfritt Men, nå, vad sägs? Det verkar ju alldeles vansinnigt Vi kommer att bli slagna i bitar Det är säkert forsar och fall och stenar hela vägen Nej, vet du vad? Vi trodde att du hade en riktig plan men det här, det är det, det, det, ju, ju rena vansinne Nej, tack herr, bagger Torin Eken sköldekryper inte ner i några tomma vintunnor Nej, ja, då så Förlåt att jag störde då Får jag be herrarna då att lugnt och stilla gå tillbaka till sina celler så får jag låsa in och återlämna nycklarna som jag haft en del besvär med att komma över för ni vill ju inte bli upptäckta utanför era celler, eller hur? Varsågoda, den här vägen! Där kan ni få sitta och tänka ut någon bättre plan. Inte för att jag tror att jag lyckas få tag i nycklarna en gång till ifall någon skulle få någon idé. Jag tror inte ens att jag har lust att försöka. Så, så, så, så, lugna dig Bilbo Bagge. Ja då, då är jag är alldeles lugn. Vi har inte så mycket att välja på. Antingen gör vi som Bilbo säger, eller också får vi sitta i våra celler. Om vi inte vill köpa oss fria med en andel i skatten Nej, aldrig Balin har rätt Vi måste göra som han säger Om vi alls vill komma härifrån Vi kommer att drunkna, det är säkert Jaha, du kanske har lust att stanna Varsågod i så fall Nej, tack Jag säger bara att vi kommer att drunkna ha, Inte du i alla fall, inte med den där kroppen Nej, det är så jag slutar nu Vi har inte tid att stå här och gräla. Nej. Tänk om det kommer någon Bilbo du främst av tjuvar Visa oss vägen till källan Den här vägen Och försök att smyga nu Vad var det? Det är vår vän fångvaktan Som sover efter några stort vin Som han och hovmästaren provsmakar åt kungen Hur trodde ni annars jag kunde komma över nycklarna? Vänta här Jag ska bara smyga in till honom Och sätta tillbaka nyckelknippan i hans bälte Varför det? Därför att, ja han var ju ganska hygglig egentligen det är väl onödigt att han ska råka illa ut för vår skull och det kommer att få dem att tro att vi har trollat oss ut genom alla deras låsta dörrar. Kom nu, herron! Balin blev tillsagd att hålla utkik på överste fångvaktaren och håvmästaren och ge tecken om de vaknade. De andra gick in i källaren bredvid, den med luckorna. Det var ingen tid att förlora. Bilbo hade hört att några alver var kommenderade att inom kort komma ner och hjälpa håmästaren lämpa ut tomfaten genom gluggen ner i floden. Dessa stod nu uppradade mitt på golvet, redo att kastas ner. En del var vinfat och inte så användbara, eftersom man knappast kunde öppna dem utan att det blev buller, och inte heller stänga dem så lätt. Men det fanns många andra tunnor, i vilka man hade forslat andra varor till kungens palats, som smör, äpplen och sådant. Snart hade de hittat tretton tunnor med plats för en dvärg i varje. Somliga var rent av för rymliga och när dvärgarna kryp in tänkte de ängsligt på hur omskakade de skulle bli. Bilbo gjorde dock sitt bästa för att få tag i halm och dyligt och packa in dem så bra han kunde i hastigheten. Till slut var tolv dvärgar instuvade. Torin hade ställt till en del bråk och nu vände och vredan på sig sin tunna och Morrade som en stor hund i en liten hundkoja, medan Balin, som kom sist, väsnades förfärligt om lufthål och sa att han höll på att kvävas innan de ens hade fått locket på. Bilbo hade gjort vad han kunnat för att täta hålen i sidan på tunnorna och sätta på locken så stadigt som möjligt. Nu var han ensam kvar utanför. Då han sprang omkring och la sista handen vid packningen hoppades han att hans plan skulle lyckas trots allt. Det blev färdigt i sista stund. Bara ett par minuter efter att balens lock hade kommit på plats hördes röster och syntes fladdrande ljus. En flock alver kom skrattande och pratande ner i källarna, sjungande stumpar av visor. De hade gått ifrån en glad fest i en av salarna och var ivriga att vända tillbaka så fort som möjligt. Var det gamla Galion, hovmästaren? Han borde ju vara här nu och visa oss vad vi ska göra, jag har inte sett dem på hela kvällen. Om man är försenad, sen att arg. Jag har ingen lust att sitta och slösa bort tid medan de sjunger och festar där uppe. Här, Här sitter han och, och slumrar med huvudet på ett krus. <här> han har haft en privat fest med fångvaktan. Men väck honom då! Väck honom! Ja, det är Vad är det fråga honom. Ja! Nej min son, Ni tycker det är dags att komma nu Här har jag suttit och väntat och väntat Medan ni har druckit och roat er Och glömt bort er plikt Nej inte undra på att jag råkar slumra till ett tag Nej just det Inte undra på Ge oss en slurk av din sömdryck Innan vi hugger in Men låt fångvaktan sova för all del Han ser ut att drömma så skön Åh, oh, härligt. De gör, de gör ett underbart vin i Dalvinion. Nej, nu, nu, nu ska vi sätta igång så vi blir klara och kan gå upp och delta i själva festen. Det, det, det är de här tunnorna. Upp med lockorna! Galion! Va? Galion! Du har blandat ihop tomfaten med fulla tunnor. Oh, du har börjat festen för tidigt och blivit snurrig i skallen. Känn här! Det här är inga tomma tunnor. Stundprat. Det är inte vikten det är fel på. Utan på latmaskarnas armar. Det här är tunnorna, säger jag. Och de ska väg ögonblickligen. Jonas nu som jag säger. Ja, gärna det. Gärna det. Men skyll inte på oss om kungens fulla smörtiner och bästa vinåker i froden. <går> Sjöfolket kommer förstås att tacka dig för gratisfesten. Men kungen blir inte glad. Nu är det nog pratat. Jag vet nog vilka tunnor som ska väg. Sätt igång. Oh rulla på, rulla på, ner i glöcken rullar gård Rulla ner i floden bums, ner i floden plask och plums Rulla på, rulla på, ner i glöcken rullar gård Rulla ner i floden bums, ner i floden plask och glums. Så sjöng de medan den ena tunnan efter den andra rullades fram till det svarta gapet och plumsade ner i det kalla vattnet bara fot därinunder en del var verkligen tomfart. Andra var prydligt packade med en i var, Men ner gick de alla, den ena efter den andra, med mycket buller och brak. De ramlade på varandra, slog med ett plask i vattnet, stötte emot väggarna i tunneln, törnade ihop och guppade iväg på strömmen. Det var just i det ögonblicket som Bilbo upptäckte den svaga punkten i sin plan. Troligen hade du gjort det för ett bra tag sedan och skrattat åt honom men jag tror inte du själv skulle ha varit hälften så duktig i hans ställe. Han befann sig ju inte själv i någon tunna och inte fanns det någon som kunde stuva in honom. Det såg ut som om han på allvar skulle bli skild från sina vänner den här gången. De hade nästan alla försvunnit genom den mörka gluggen nu. Och stanna kvar fullständigt övergiven och smyga sig omkring som tjuv i alvernas grottor för all framtid Även om han skulle kunna fly genom de övre portarna Hade han mycket små utsikter att någonsin återfinna dvärgarna Han visste inte landsvägen till den plats där tunnorna skulle samlas ihop Och han undrade hur i all världen det skulle gå för dem utan honom Inte hade han haft tid att tala om för dvärgarna Allt han fått reda på Eller vad han hade ämnat göra när de väl kommit ur skogen Medan alla dessa tankar virvlade genom hans huvud, började de uppskojade alverna att sjunga en sång vid vattenporten. Några hade redan gått för att dra i repen som man halade upp gallret med och släppa ut tunnorna så fort de alla var färdiga att flyta iväg den Nerför floden flytter ni Till den trak ni bodde i Lämnar grotta gång och sal Nordligt berg och klippakal Där som skog i dunkel står Bister vild och full av snå Trädens rike lämnar ni Går mot vind som fläktar fri Genom vass och säd Genom träskens dävna lukt Genom dimma drar ni fram natligt is från kärr Följ nu stjärnan vilken slopp Går mot branta himlar och Flyt i gråa gryningsland Över fors och fall och sand Söder ut mot söder Styr mot sol, styr mot dag Åter till den betesmark Där som oxen bölar stark Genom trädgårdar där bär Sväller mogna seglar där Under skyn i sol just dag. Söder ut mot söder drag Rulla ut för floden ni Till den trakt ni bodde i Nu rullades den allra sista tunnan fram till gluggen Den stackars Libilbo visste inte vad skulle ta sig till I sin förtvivlan högg han tag i den Och sköts över kanten tillsammans med den Ner i vattnet föll han pladask I det kalla mörka vattnet Med en tunna över sig Spottande kom han upp, och som en råtta klamrade han sig fast vid tunnan. Men trots alla sina ansträngningar lyckades han inte klättra upp på den. Varenda gång han försökte rullade tunnan runt och doppade honom igen. Den var verkligen tom, och den flöt lätt som en kork. Fast han hade öronen fulla med vatten hörde han ännu alverna sjunga där uppe i källaren. Så föll luckorna plötsligt igen med en smäll. Och rösterna dog bort. Han befann sig i den mörka tunneln, drivande i iskallt vatten, alldeles ensam. För vänner som är inpackade i tunnor kan man ju inte räkna med. Snart dök en grå fläck upp i mörkret framför honom. Han hörde gallerporten gnissla när den hissades upp. Och han fann att han var mitt ibland en massa hoppande, snurrande tunnor och byttor- –som pressades samman när de skulle passera under valvet och flyta ut i den öppna floden. Han fick jobba för livet för att inte bli klämd och sönderslagen– –men till sist började den sammanpackade massan lösas upp och glida iväg, tunna för tunna, under stenvalvet och ut. Då upptäckte han att det inte skulle varit så lyckat ifall han hade lyckats komma gränsle på tunnan. Det fanns inget utrymme ens för en hobbit mellan tunnans översida– och taket som sänkte sig tvärt vid vattenporten. Utflöt de under de framskjutande grenarna på strandens träd. Bilbo undrade hur dvärgarna kände sig, och om en massa vatten höll på att tränga in i deras tunnor. Några av dem som guppade fram i dunklet bredvid honom såg ut att ligga djupt, och han gissade att det var dvärgar i dem. Jag hoppas verkligen jag satte på locken tillräckligt stadigt, tänkte han. Men han fick strax så mycket bekymmer för egen del att han glömde bort värjarna. Han lyckades hålla huvudet ovanför vattnet, men han skalv av köld och undrade om han skulle frysa ihjäl innan lyckan vände sig, hur länge han skulle orka klamra sig fast vid tunnan och om han skulle våga släppa taget och försöka simma i land. Lyckan vände sig faktiskt efter en liten stund. Den virvlande strömmen förde en del tunnor tätt in till stranden och där fastnade de för ett tag på någon rot under vattnet. Då passade Bilbo på att klättra upp på sin tunna medan den låg stadigt förankrad vid en annan. Som en halvdrängt råtta kravlar han sig upp och la sig ovanpå med utsträckta armar och ben för att hålla balansen så gott det gick. Vinden var kall men bättre än vattnet. Och han hoppades att han inte plötsligt skulle ramla av När tunnorna återsatte sig i rörelse Snart bröt sig tunnorna loss igen Vände och vred på sig Och gled neråt Ut i själva strömfåran Han fann det nu precis lika svårt Att hålla sig fast som han hade fruktat På något vis lyckades han med tid göra det Hur bedrövligt obekvämt det än var Han var lyckligtvis mycket lätt Och tunnan var en stor rejäl igen. Eftersom den läckte hade den vid det här laget tagit in lite vatten. Trots detta var det som att utan betsel och stigbyglar försöka rida en rundmagad ponny som hela tiden ville rulla sig i gräset. På så vis kom Herr Bagger slutligen till ett ställe där träden på båda sidorna växte glesare. Han såg den bleka himlen mellan dem. Den mörka floden vidgade sig plötsligt och förenade sig med sin huvudflod, skogselven, som snabbt kom strömmande från kungens stora portar. Det var ett dunkelt vattenstråk som inte skuggades av några trädgrenar, och på dess glidande yta syntes dansande brutna reflexer av skyar och stjärnor. Så svepte skogsälvens framvilande vatten iväg hela skocken av byttor och tunnor mot norra stranden, där den hade grävt ut en vidbukt. Marken var stenig under den utskjutande strandklinten, och mot öster begränsades den av en liten klippudde. Vid den långgrunda stranden fastnade de flesta tunnorna. Medan några fortsatte för att törna emot stenudden. På stränderna stod folk på utkik. Med stakar och stänger förde de hastigt samman alla tunnorna på grundet. Räknade de sedan, surrade ihop dem och lämnade dem till morgonen. Stackars tvärjar. Bilbo hade det bättre nu. Han glid ner från sin tunna och vadade i land, var efter han smög sig bort i några hyddor som han hade upptäckt i närheten av vattenbrynet. Numera tvekar han inte att objuden ta del av en måltid om man fick ett tillfälle till det. För det hade han varit tvungen till så länge. Och han visste allt för väl vad det ville säga att vara hungrig på allvar. Inte bara artigt intresserad av läckerheten i ett välfyllt skafferi. Han hade också uppfångat en skymt av ett bål mellan träden. Och det lockade honom med hans drypande trasiga kläder som klibbade kallt vid kroppen. Det är ingen idé att jag berättar så mycket om hans äventyr den natten. För nu nalkas vi slutet på resan österut och kommer till det sista och största äventyret. Så nu måste vi skynda på. Med hjälp av ringen klarade han sig bra i början. Men till slut förråddes han av sina våta fotsteg och vattnet som droppade av honom. Var han gick och stod Dessutom började han nysa Och varan än försökte gömma sig Blev han upptäckt när de undertryckta nysningarna Exploderade i ett i ett Snart blev det uppståndelse i byn vid flodstranden Men Bilbo smittade in i skogen med en limpa En lederflaska med vin Och en pudding som inte tillhörde honom Resten av natten fick han tillbringa våt som han var Och långt ifrån elden Men flaskan hjälpte honom och han dosade faktiskt till ett slag på en hög torra löv, trots att det var långt lidet på året, så att luften var kylig. Han vaknade med en extra kraftig nysning. Det var redan grå morgon, och nere från floden hördes ett glatt stoj. Man gjorde flottar av tunnorna, och snart skulle flottalverna styra dem neråt floden till sjöstad. Bilbo igen. Han var inte längre dyblöt, men han kände sig frusen i hela kroppen. Så fort hans stela ben orkade bära honom, travade han nu, och lyckades i sista momenten ta sig ombord utan att bli upptäckt i den allmänna bråskan. Lyckligtvis sken inte solen, så ingen fredisk skugga uppstod, och ödet var nådigt. Han nös inte på en bra stund. Flottarna stakade av alla krafter. Alverna som stod i det grunda vattnet stretade och sköt på. Tunnorna som alla var i ihopsörrade nu knarrade och skavde mot varann. Det är en tung last, muttrade någon. De ligger för djupt, somliga av dem kan omöjligt vara tomma. Om de hade kommit till land i dagsljus skulle vi kunnat undersöka dem, sa de. Det är inte tid till det, skrek flottkaren. Sätt igång! Och så var det iväg till sist. Långsamt i början innan de hade passerat klippudden där andra alver stod för att hålla dem ifrån stranden med stakar och sedan snabbare allt eftersom de råkade in i strömmen ner mot sjön. De hade sluppit ut ur kungens fångkulor och kommit igenom skogen. Men om de var döda eller levande återstår att se. Dagen blev ljusare och varmare allt eftersom de seglade fram. Efter en stund gick floden runt ett brant landutsprång som sköt ner till vänster om dem. Vid dess klippiga fot, som liknade en inlandsklippa, hade den djupaste strömmen fortsatt, plaskande och bubblande. Plötsligt väg klippan tillbaka. Stränderna blev lägre, träden tog slut, och Bilbo såg en syn. Takten bredde ut sig vitt omkring honom fylld med vattendrag från floden som förgrenade sig och ran i hundratals vindlingar eller hejdade sitt lopp i träsk och skär, översållade med öar runt omkring. Men alltjämt forsade en stark ström stadigt fram i mitten. Och långt borta höjde sig berget med sin mörka gässa omkransad av sönderslitna skyar. Det närmaste grannar åt nordost och det starkt kuperade landskap som gränsade till dem kunde inte urskiljas. Alldeles ensamt reste det sig och blickade över träsken mot skogen. Ensamma berget. Bilbo hade kommit långt bort ifrån och gått igenom många äventyr för att få se det. Och nu tyckte han inte ett dugg om anblicken. Då han lyssnade till flottarnas prat och pusslade ihop de spridda upplysningar han fick ifrån dem förstod han snart att han hade haft stor tur som alls fått se det om också på avstånd. Hur tråkigt han än hade haft det, när han var instängd i berget, och hur obehaglig hans situation än var, för att inte tala om de stackars in under honom, hade han haft större tur än han anat. De pratade mest om handen som bedrevs på vattenvägarna, och hur trafiken på floden hade ökat efterhand, som vägarna österifrån mot mörkmorden hade försvunnit eller glömts bort. Och om sjöfolkets och skogsalvornas tretor om skogsälvens underhåll och strandvallarnas skötser. Dessa trakter hade förändrats mycket sedan den tiden då dvärgar bodde på berget, en tid som de flesta nu mindes bara som en dunkel tradition. De hade förändrats också på de senare åren och sedan Gandalf sist hört nyheter därifrån. Häftiga regn och stora översvämningar hade kommit de östliga vattendragen att svälla upp och ett par jordbävningar hade inträffat som en del ville skylla på draken. Honom nämnde de mest med en svordom och en olyckspådande nick åt berget till. Träsken och myrarna hade brett ut sig allt längre åt båda hållen. Stigar hade försvunnit, och många vandrare och ryttare även, när de försökte hitta de försvunna vägarna. Alvernas väg genom skogen, den som dvärgarna hade följt på Beons inrådan, slutade nu. Ingen visste riktigt hur, i östra skogsbrynet, och begagnade sällan. Bara floden erbjöd numera en säker väg från mörkmordens utkanter i norr till slätterna i berget skuggade bortom, och floden bevakades av skogsalvernas kung. Så hade alltså Bilbo råkat komma den enda väg man kunde ta sig fram på. Kanske det skulle vara honom till tröst att veta, där han satt och huttrade på tunnorna, att nyheten om detta hade nått Gandalf långt borta och gjort honom mycket orolig, och att han höll på att avsluta sina andra ärenden och beredde sig att gå och leta efter Torens följe. Men Bilbo visste det inte. Han visste bara att elven såg ut att fortsätta i evighet, att han var hungrig och hade en hemsk snuva, att han inte tyckte om berget sätt att liksom stirra bistert på honom och hota honom allt mer ju närmare det kom. Men efter ett tag fick floden ett mer sydligt lopp, och berget drog sig tillbaka igen. Och till sist, sent på dagen, blev stränderna klippiga. Elven samlade ihop alla sina spridda vattendrag till en djup och snabb ström, och de seglade nu framåt med god fart.